Navnet Elisabeth er et pseudonym. Redaktionen er bekendt med Elisabeths rigtige navn og identitet. Nede på den gård her, det var jo så der, hvor jeg boede. Og det var så her, min mor kom kørende. Så det er meget lige her, hvor det hele faktisk skete, og jeg lige pludselig blev en integreret del af hendes familie det var her, vi efterlod Elisabeth i sidste afsnit. Og hvis du slet ikke har hørt noget om Elisabeth og hendes liv før kostskolen, så er det måske fordi, du ikke har lyttet til første afsnit. Af det tilfælde må du hellere stoppe her og finde første del af Elisabeths historie frem. Så kommer det her afsnit forhåbentlig også til at give meget bedre mening. Hvis du har hørt første del af Elisabeths historie, så ved du også, at hun har gået på Halveton kostskole i Næstved, og at hun har vist mig rundt på skolen en kold aften i december. Du ved også, at Elisabeth har været anbragt det meste af sit liv, og at hun sammen med 20 andre unge har fortalt sin historie i bogen De Anbragte. I den her podcast går vi i dybden med nogle af fortællingerne og dykker ned i afgørende episoder fra forfatternes opvækst. Du lytter til De Anbragte. Der kan være mange grunde til, at børn og unge bliver anbragt. Nogle gange skyldes det udfordringer hos forældrene, og nogle gange skyldes det, at børnene har behov for særlig støtte. Nogle gange er det en kombination af de to. Fælles er, at det vurderes at være bedst for børnene, ikke at bo hos deres forældre. Ifølge organisationen De Anbragtes Vilkår er der i Danmark næsten 14.000 børn og unge anbragt uden for hjemmet. Det vil sige, at de ikke bor sammen med deres biologiske forældre. Det svarer til ca. 1% af alle børn og unge i Danmark. Nu vender vi tilbage til Elisabeths historie. Som elev på en kostskole vidste Elisabeth godt, at studentertiden for hende ville føre mere med sig end fest og glade dage. Men i første omgang havde hun en anden bekymring. Jamen, altså det første stykke tid, der kredsede mine tanker ikke om at blive student. Der kredsede det om at blive 18. Og det er jo, fordi at i anbringelsessystemet, ja, i systemet generelt, så bliver du voksen, når du er 18. Og øh, jeg var nervøs for at jeg ikke kunne få lov til at færdiggøre det her, da jeg blev 18, øhm, og jeg blev 18 i i NG. så det krævede jo en en ekstra bevillning fra kommunen side af for at jeg faktisk kunne få lov til at færdiggøre det, så det var egentlig det, var egentlig det der var min største bekymring, det var fik jeg lov til det, øhm, og og det gjorde jeg jo så. Og det var jeg sindssygt glad for. Men så fik jeg jo også at vide, at min anbringelse ville ophøre den dag, jeg blev student. Øhm, og jeg tænkte, det giver god mening, at jeg bor på en kostskole og øh, Selvfølgelig kan jeg ikke være her. Og, og, og jeg, jeg tænkte, det var en god plan. Øhm, og så var det faktisk først, at sådan, vi kom ret tæt på. Måske en måned, måske to måneder inden. Jeg er jeg faktisk begyndt at tænke over, hvad, hvad fanden er det egentlig, jeg skal? Øh, og mener de virkelig sådan helt reelt, at min anbringelse slutter? Og hvad så? Fordi der var ikke lagt en plan for mit efterværn. Jeg vidste ikke, jeg vidste ikke hvad jeg skulle. Elisabeth udskudte altså alle bekymringerne om fremtiden til kort tid, inden hun stod med eksamensbeviset i hånden. Men dagen kom, og med den en masse ambivalente følelser. Jeg kommer ud fra min eksamenslokale, og jeg har en, en lille søster fra en af mine plejefamilier, som kommer og giver mig hub på. Og det er jeg mega glad for. Øhm, en af mine plejemødre, som jeg faktisk havde et relativt godt forhold til, hun fik ikke lov til at komme, fordi at jeg ikke var hendes ægte barn. Så hendes arbejdsgiver synes ikke, det var relevant for hende men ellers så stod jeg sammen med mine veninder, og deres familier, og de kendte jo alle sammen godt til min situation, og det var også meget af dem, altså mange, mange af de veninder, som jeg havde været rigtig meget hos i weekenderne, så de var jo søde og venlige, og inviterede mig med hen på deres familiebilleder, og det var, altså, det var jo sindssygt rart, og jeg følte mig værdsat og vigtig for nogle mennesker. Men samtidig følte jeg mig også rigtig tom. Fordi det var jo ikke min familie, der var der. Og det var ikke mine forældre, der var der. Og og jeg vidste jo godt, at de ville jo ikke, de ville jo ikke være der. Øhm, så det var, det var en virkelig, virkelig svær. Altså det var en svær dag. Og så da de andre tog ud for at spise frokost, så takkede jeg pænt nej, fordi jeg var lidt bagud med at få styr på mine ting, på mit, på mit hummer, altså mit kostskoleværelse. Jeg havde ikke pakket endnu, fordi jeg kunne ikke se meningen med at pakke, når jeg ikke vidste, hvor jeg skulle hen. Så det stod totalt uberørt. Og jeg begyndte jo så bare at fylde ting i kasser og vente og se, hvad der skete. Så det var, de var, altså de var ikke verdens fedeste dag. Tænk engang at være blevet student, men ikke rigtig kunne glæde sig over det. Det var det heller ikke, fordi min egen studentertid var helt bekymringsfri. Men mine bekymringer kredsede om, hvad jeg skulle lave i mit sabbatår, og hvilken uddannelse jeg ville ende på, og altså ikke, hvor jeg skulle sove den efterfølgende aften. Elisabeth har altså ikke nogen plan på det her tidspunkt. Hun aner ikke, hvad der skal ske, og hvor hun skal bo men pludselig en dag kommer planen rullende ind på skolens parkeringsplads. Jamen, jeg, jeg, jeg er alene på skolen. Øh, alle de andre er jo taget hjem, og, og der er totalt tomt, og helt ekstraordinært har jeg semi-fået lov til at være på skolen af, af den sovsægtslærer, jeg boede hos, fordi hun, hun godt vidste, at jeg, jeg havde ikke noget at falde tilbage på, og de mente, de mente fand med, at min anbringelse, den sluttede. Og der var ikke. Altså, der var ikke nogen, der kom. Øhm, så jeg fik lov til at blive et par dage. Og så på et eller andet tidspunkt, så skulle jeg ud og ryge, og ja, så, så gik jeg ned af den der vindel, og ud af døren. Og så tilfældigvis, så kørte, så kørte der en bil ind på parkeringspladsen. Og så holder hun ind omkring her måske. Ja. Yeah. Det gør hun faktisk. Og, øh, og det var så min venindes mor. Og hun synes det var sindssygt underligt. Øh, jeg tror at først, så, så tænkte hun over, hvorfor går der en elev rundt? For jeg gik stadig rundt i min uniform. Jeg havde ikke rigtig... Altså, jeg havde ikke noget ikke-uniformtøj. Jeg havde kun uniform. Øh, og det tror jeg, det undrede hun så rigtig meget ved, når det var sommerferie. Og hun får så genkendt mig og, og begynder... Sådan, hun ruller vinduet ned og så: sådan, Hva, hvad laver du egentlig her? Og jeg prøver bare rigtig pænt at tage det udenom, fordi jeg synes, det er jo ikke hendes, altså, det er, det er ikke hendes problem, og jeg skal ikke være en byrde for nogen. Jeg, er meget, jeg vil meget gerne bare klare mig selv. Og øh, så siger hun, at jeg, jeg lige skal vente, og hun ligger bare med nogle bøger. Og så da hun kommer tilbage, så kører hun bilen ned til mig. og sådan, Altså, hvad er det, der foregår? Og så var jeg jo nødt til bare at få svisken på disken og sige, men jeg har... Det, der foregår, det er, at jeg, ikke, jeg har ikke noget sted at bo. Og jeg, har, altså, jeg har ikke nogen plejefamilie. og Jeg ved ikke, hvad jeg skal gøre med mine ting. Og det hele sejler bare. Øhm, og så blev hun sindssygt harm over, at jeg var blevet behandlet på den måde. Og, og gik så med op og, og tog mine kasser og sagde, nu, nu, nu tager du ved så altså hjem til mig. Og så, så bor du der. Og så kører i afsted. Så kører vi afsted. som vi også gør nu. Ja. Yeah. Kan du huske den dag i kørte her og snakkede I om om noget eller sådan <laughs> talte om, om at, nu skulle du hjem og, og bo? Nej, jeg tror at altså, jeg tror hun var så for arv, at Hun ikke. Hun vidste ikke hvad det hvad hun skulle skulle sige og gøre eller tænke, altså jeg tror bare at det var det mest naturlige for hende det var bare at tage mig med og jeg tror ikke engang rigtigt at jeg sagde noget, fordi jeg synes jo også det var en lidt underlig situation at stå i ja, så der var ikke nogen af jer, der vidste hvad det sådan egentlig skulle jeg, ende med. Nej, jeg tror, ingen af os vidste, hvad indebærer det her, og, og, og hvad, hvad betyder det overhovedet, at, at jeg tager med hjem på den her måde, fordi jeg jo reelt set har været i nogle andres varetægt, som bare har givet slip. Så, og det kunne ingen af os jo rigtig vide, Så det. det kan vi nærmest egentlig skåne. <tryk> føler, jeg. Mm -hmm. ja. Så det er egentlig det der hus der. Okay. Og så falder til mig der. Ja. ja. Lille altså, lidt, lidt lys inde i stuen. Ja. Og jeg er mega mega taknemmelig for at hun gjorde det. Mm. Men jo det var altså det var sindssygt underligt for mig at, at blive de taget med. Og bare blive inviteret ind i et hjem. Og det var svært for mig at være i det hjem. Og, og ikke fordi de ikke var for søde, fordi de er nogle af de, altså de, de sødeste mennesker, jeg nogensinde har mødt. Men jeg kunne jo slet ikke finde ud af at være i en familiekontekst. Og det har jo til dels noget at gøre med, med, med, min, med min egen baggrund, og jeg har flyttet rigtig mange gange. Men også at jeg har har boet på køreskole, og det, har, altså det gør en mere selvstændig. Så jeg synes jo, det var sindssygt underligt, at jeg ikke bare kunne gå, når jeg ville. Jeg synes, det var sindssygt underligt, at hun nogle gange kunne blive bekymret, hvis jeg ikke var hjemme om aftenen. Fordi, hvorfor fanden bekymrede hun sig? Altså, jeg, jeg kunne da godt finde ud af, jeg vidste jo godt, hvor jeg var, og jeg havde det jo fint. Eller, at jeg ikke spiste hjemme til aftensmad, og jeg ikke havde sagt, at jeg ikke spiste hjemme. Det, det, var, øh, det var virkelig svært for mig, fordi jeg var slet ikke vant til de settings. Men jeg kan også huske, at vi havde løbende nogle snakke om, at eller jeg havde snakket med hende, om at nu var det nok også tid til, at jeg skulle videre, fordi jeg var en meget flygtig person. Og jeg ja, jeg tror, jeg havde jeg havde mega svært ved at, at være i de rammer og den sætning, Og jeg følte, at jeg var en byrde og en belastning. Og altså, jeg, jeg tror, jeg var meget uforstående overfor, at der var nogen, der bare kunne åbne deres hjem for sådan en som mig. Når alle, jeg havde boet hos, havde fået penge for det. Og samtidig behandlede mig rigtig grimt. Så det var så kontrastfyldt, at det var, jeg, kunne, jeg kunne næsten ikke finde ud af det. Hvor lang tid endte du med at bo der? Jeg endte med at bo der et halvt år. Og så øh, flyttede vi sammen i en lejlighed. Hvad tænker du om at se det igen? Er det mærkeligt, eller er det... Øh... Altså, jeg tror, jeg synes, i dag synes jeg, det er lidt mærkeligt i forhold til, at, at det har været et sted, jeg bor og et sted, jeg har haft sådan en adresse, folkeregisteradresse, fordi i dag er det jo igen bare blevet til min venindes forældres hjem, og det er da et sted, jeg kommer et par gange om året, og så tager jeg sin julefrokost og så kommer jeg ned om sommeren, eller der bader i deres pool, eller sådan, men det er jo ikke, det er ikke længere mit hjem. Og sådan tror jeg, jeg har det med alle de steder, jeg egentlig har boet. Når jeg kigger på husene udefra, så er det bare et hus nu. Og enten kender jeg dem, der bor der, eller så gør jeg ikke. Men det er ikke... Jeg tror, jeg har ikke den der mm, genkendelighed eller de der følelser forbundet med hjem, som jeg kan forestille mig, at der er mange andre, der har. Hvis man har et barndomshjem, hvor ens forældre stadig bor. Eller sådan. Jeg har ikke den. Så... Så i dag er det her bare et, et hus, jeg ved, der bor nogle søde mennesker i. Ved et lykketræf ender Elisabeth altså med at finde et sted at bo. Hun bor hos familien i cirka et halvt år og flytter efterfølgende sammen med sin veninde til København. Efter at have gået rundt på kostskolen og kørt ud til det hjem, hvor Elisabeth ender med at bo efterfølgende, beslutter vi os for at køre ind til byen. Vores fingre og fødder er ved at fryse af på det her tidspunkt, så vi tager en varm kop kaffe og taler om, hvordan det går i dag. Jamen, jeg har det jo rigtig godt i dag. Ja. <laughs> mm. Til dels er jeg jo glad, fordi jeg er sluppet ud af det her latterlige system, som det kan være. <laughs> Og så er jeg glad, fordi jeg har taget mig en uddannelse, og jeg arbejder med ting, jeg godt kan lide, og jeg har nogle rigtig søde mennesker omkring mig, og jeg har et tag over hovedet. Og ja, jeg tror, jeg har, jeg har et ganske normalt liv, som alle andre har, og det, øh, det er nok bare det, jeg egentlig bare rigtig gerne vil have, og det har jeg fået. Selvom det går godt for Elisabeth, vil jeg alligevel gerne høre, om hun på en eller anden måde stadig mærker til sin anbringelsesbaggrund i dag. Jo mere jeg taler med Elisabeth, jo mere beundringsværdigt synes jeg også, det er, at hun er så selvstændig. Og derfor bliver jeg også nødt til at spørge hende, om hun føler, at hendes baggrund har gjort hende stærkere. Jeg mærker min anbringelsesbaggrund sindssygt meget i min hverdag. Både i forhold til... Altså både privat og professionelt egentlig. Øhm, privat, der handler det meget om at forstå... Altså forstå det der familiære, som andre har. Og det er som om, at nu ældre jeg bliver, og nu, mere tid, altså, nu længere tid, der går, så bliver jeg mere øh, opmærksom på, at jeg har haft en sindssyg underlig barndom. Og det, det er jo sådan noget... For eksempel, hvor, hvor holder man jul henne, eller hvordan reagerer folk på forskellige ting? Har, har jeg egentlig er jeg for lus i forhold til, til nogen ting og for, og for stram i betrækket til noget andet? Eller sådan? Hvad er det egentlig, jeg kommer med? Hvad er, hvad er forældre for en størrelse? Jeg synes, det er sindssygt mærkeligt, når mine venner de tager hjem til deres forældre, eller skal et eller andet med dem, for jeg forstår, ikke, jeg forstår ikke hvad forældre er jeg forstår ikke konceptet med forældre, jeg forstår ikke er det ens venner er det, hvad er de for nogen, fordi det er jo ikke som barn kan det jo mening nogen der passer på en, men som voksen jeg forstår det ikke, altså det er sådan, jeg bliver hele tiden mindet om, at der er nogle ja, er jeg, er jeg jeg skiller mig bare ud på nogle punkter stadig Og sådan professionelt, så altså, jeg arbejder jeg jo med, altså, inden for anbringelsesområdet i dag, både med øh, anbragte børn på botilbud. Øh, jeg laver nogle børnepaneler. Jeg arbejder i en organisation, der hedder De Anbrægtes Vilkår, hvor jeg sidder i bestyrelsen. Jeg sidder i bestyrelsen hos en, en forældreorganisation til anbrægte børn. Så underviser jeg socialrådgiverstuderende på, på det her børnemodul, de har. Øhm, så, så alt, hvad jeg faktisk foretager mig, det handler om, om øhm, Ja. Så jo, jeg bruger, min, jeg bruger min, min baggrund sindssygt meget, og jeg tror også, at jeg i hvert fald professionelt, kan jeg godt vende den om at se det som, som en gave, at jeg, kan, jeg, jeg ved, hvad det handler om, og jeg ved, hvordan det føles at stå Midt i en anbringelse. Og jeg ved, hvor vigtig politikudvikling er, og reformer, altså det kan bruge mening for mig. Øhm, og så er der selvfølgelig alt det andet med, at hvad er en familie, og hvad er forældre. Den er lidt mere tricky, men jeg, jeg leder stadig efter svaret. Selvom jeg er 26 år gammel, må jeg indrømme, at jeg langt fra kan boldre mig med at have samme selvstændighed, som Elisabeth fortæller om her. I sin fortælling i bogen skriver Elisabeth også, at hun endte med at finde hjem. Og til det har hun også nogle tanker om, hvad et hjem betyder. Jeg ved ikke, om jeg, ved ikke, om jeg vil sige, at jeg føler mig ekstra stærk. Jeg tror, jeg føler mig meget selvstændig. Og... Jeg er meget selvlært i ting. Altså sådan hjemme hos mig, der er jeg både VVS'er, og jeg er elektriker, og jeg er mm, altså tømmer, og jeg, altså, jeg kan det hele, fordi jeg har været nødt til at lære det. Men jeg tror bare, jeg har haft nogle andre livsvilkår, som gør, at enten finder jeg ud af det, eller så sker tingene ikke. Så jeg ved, det ikke. Jeg, tror, det, jeg ved ikke, om jeg vil sige stærkere. Jeg tror også, at jeg kan også falde ned i huller. Og når jeg gør det, og jeg har brug for et kram fra en voksen, så kan jeg da godt mærke, at der har jeg måske lidt brug for nogen. Men jeg er glad for, at jeg er så selvstændig. Jeg er glad for, at der er ikke der er ikke nogen andre i mit liv end, end mig. Altså, jeg har mig, og så har jeg selvfølgelig... Også en masse venner. Og, men det, det vigtigste for mig er mit liv. Og jeg kan vælge at gøre alt. Og jeg skuffer ikke nogen ved ikke at deltage i fødselsdage. Jeg skuffer ikke nogen ved ikke at komme til jul. Og det, det er rart for mig bare selv at kunne, kunne styre mit liv. 100 procent. Jeg tror til dels... Altså til dels handler det om, at... At jeg, selv, altså jeg gav mig selv lov til at føle mig hjemme. Og jeg følte mig ikke længere opbevaret, og jeg følte ikke længere, at, um, at det var et system, der skulle bestemme, hvor, hvor jeg skulle leve henne. Men for, der for, for mig er der forskel på hus og der er forskel på hjem. Altså det er ikke, for mig er det ikke det samme, og det var så altså vigtigt for mig at få mig et hjem. Og jeg, og jeg kan huske, da vi så flyttede videre til, til den her lejlighed, at jeg, jeg blev så rørt, fordi det her... Og det var 100 mit hjem. Og jeg bestemte selv, om jeg malede vægge, eller hvad jeg gjorde. Og bare, det var mig, der bestemte 100 over det hele. Og der var ikke, der var ikke nogen omkring mig, der, der besluttede ting. Og det er øh, til dels det. Og så tror jeg også, for mig, at det handler om at et, et hjem er et rart sted at være, og det er med nogle mennesker, der holder i en, og det er et sted, man bliver behandlet pænt, og det er et sted, hvor uh, man... Ja, der er nogle forventninger, der er måske nogen, der kan blive skuffet, men de bliver, de bliver ikke skuffet i frygt for at miste deres arbejde. De bliver skuffet af kærlighed til, til hinanden. Og det var nok noget, jeg bare ikke rigtig havde oplevet før. Og, og det er i hvert fald det, jeg synes er meget hjemligt. Et hjem er altså langt mere end bare et hus og et sted at sove. Til sidst spørger jeg Elisabeth, om hun har et godt råd til andre anbragte, der har stået eller måske står i samme situation som hende. Om hun måske har et råd til, hvordan en som mig, der ikke kender til anbringelsessystemet, bedst møder unge, der er eller har været anbragt. Jamen, jeg tror Jeg tror, jeg har to ting Og den ene er, at, at Jeg tror, at anbragte børn og unge De kan overleve alt Fordi det at, være, altså det at blive anbragt Det at være anbragt Er ikke nødvendigvis en fed ting Og der er Der er selvfølgelig nogen, der trives i deres anbringelser Men der er også altså, Man bliver anbragt af en årsag og kommer man igennem det, så kan, du, så kan man klare alt, og det tror jeg er virkelig vigtigt, at man minder sig selv om, at det, man kan sgu godt. Og den anden ting, tror jeg, vil være, at det er okay at være egoistisk, og det er, det er svært at sige fra, og det er svært at stå i en masse lojalitetskonflikter, mellem biologiske forældre og ej, familie eller pædagoger og socialredgiver, men, men at man virkelig må huske på, at det er jo ens eget liv. Og hvis man ikke selv kan, kan få lov til at være hovedrollen i det, så, så ender man jo ikke nogen steder, og, og det, er nogle, det er nogle svære valg at tage, men jeg tror også, det er det, man bliver gladest for, hvis man husker sig selv ind i det, og ikke prøver at plise alle andre. Altså, noget af det, jeg nogle gange bliver overrasket over, det er, hvis jeg fortæller, eller når jeg fortæller, er anbringelsesbaggrund, så er det, at folk siger, du ligner ikke en. Øh, og og det, det er faktisk ret stigmatiserende, at man har en eller anden idé om, at, at, at man ligner et eller andet specifikt. Øh, fordi der er mange ganske almindelige mennesker som ser helt normalt ud og har helt almindelige job som har været anbragt så jeg tror der skal være en helt anden åbenhed i forhold til hvad er det for nogle mennesker vi, øh, vi forbinder med at være anbragt. det er kun 2% af de anbragte der er domsanbragte altså som har lavet noget kriminelt for at blive anbragt øh, resten er jo ikke men det er sådan en, det er sådan en forestilling vi har og så skal man lade være med at være så øhm, berøringsangst. Og det er okay bare at spørge, fordi det er jo sådan, vi vokser op. Det er sådan, vi lever, og det er federe, at man bare kan sige nej, der er ikke træmmer fra vinduerne, hvor jeg bor. Jeg bor ikke i et fængsel, øh, i stedet for, at det er noget, som alle går rundt og tænker om en. Og med det slipper vi Elisabeths historie for nu. Med rådet om, at man kan klare alt, og at man gerne må være egoistisk i sin anbringelse. Og at man som udefrakommende ikke skal være berøringsangst, og huske at spørge ind, når man møder mennesker med anbringelsesbaggrund. For det er bedre selv at kunne forklare sig. Du har selv mulighed for at dykke ned i endnu flere historier om livet som anbragt. De kan læses i bogen De Anbragte, der kan bestilles helt gratis på deanbragte.dk du kan selvfølgelig også lytte til næste afsnit af podcastserien her. Den deler navn med bogen og hedder De Anbragte. Du har lyttet til et afsnit af De Anbragte. Afsnittet er tilrettelagt og redigeret af mig, Alberte Bennelsen. Alex Cortez har lavet lyddesignet, og det er Ungdomsbyrået, der har produceret afsnittet.